8. unitatea. A. Medikuaren konsultan? Bat. Aurrera. Arratsaldeon. Eseri lasai. Zer gertatzen zaizu? Oso gaizkinago. Buruko mina eta bizkarreko mina daukat. Ez daukat jateko gogorik. Oso ahun nago eta nekatuta. Sukarrik badaukazu? Ez, ez daukat sukarrik. Eta eztulik badaukazu? Bai, ez du landia daukat. Eta mukirik badaukazu? Bai, asko gainera. Erretzalea zara? Ez, henaiz erretzalea. Ondo da.